Pentsatu dut, zuetako bakoitzari lehide ugaitz eta harkaitz nola deklaratuko nizueken nik nire maitasuna. Baina, ugaitzak gara. Baina, ugaitzak Ugaitzi gau eta parrandan, hori bai, beti aurrez aurre. Goizekor du txikietan, tabernaisteko gutxi geratzen denean, musika honen herritmora bigeak itxita, dantza zoroan murgilduta. Belarrira gerturatu eta Eztizut bizitza osorako maitasunik eskatuko Nik ere alakorik emateko ez dudalako Baina gaurkoa bezalako gau ilun eta lainotuan ere Nirekin izarrak ikusi nahi? Bai. Deo, Maite minuta gelditu da, heu gait Ahoz wow. abalik <laughs> Alda benean hau? gania, maita Ose polita <laughs> Nirekin izarrak ikusi nahi? Yeah, BEIN HUGEITZI MAITASUNA DECLARATUEN DOREN MAI DER BETIZEN DA PROMISKOA MAITASUNA DECLARATUKO DIO ORAIN LEHRERI EZ BAI LEHRERI BESTELAKU MUSIKA batekin DECLARATUKO DIO GO MAITASUNA bai. ETA LEHRERI EZTEAKEGU ZERGATIK baina IMELEZ A ah, BAI, bai oh, IMELEZ ETA IMELEAK DIO Kaixo leire, ZER MODUZ Pozik bizi zara dantzan. Azken egunetan, zu burutik endue nabil. Zure dantza geldoa, dantza eroa, beroa. Baina eta geroa leire. Nora zaramatzate pausuek. Izango aldugu berriz ere elkarrekin dantza egiteko aukerarik. Jakingo banu, esango bat zen noruntzoa zen egan egingo nuke. Berriz ere zuta biok bat izan gaite zen. Eta eh? ondo? Ba, mailaren zuten, ja. <risa> <risa> <risa> ez, ez, ez. Ja, imenik eta ez da, indi. Entzule guztio izango ditugu, podcastean dituzuela maitasun eh, deklarazio hauek, e? Eh? Eite.com, e? Eh? Bagaren matek ideak laportu badio maiderri. Izarren kontua edo, mm -hmm. imeniaena edo, e? Eh? Eskerrik asko maiderre. Bueno, erantzura eren zain, e? Eh? Erantzura eren zain. <risa> ere badago maitasun deklarazio bat, e? Eh? Eta maiderrek egina.? e? Eh? Mhm. Mm Eta arkaitzi maitasuna deklaratzeko nik modurik egokiena postala alitzatekela, baina postal tradizionala. Abai, postal eh? tradizionala arkaitzi. Bai, bai, bai, bai, bai, bera zailuta guzti. Bistu <risa> esan. Eta oporlekuren batetik gainera. Oporretatik bidalitako postala. Akampotik? Bai. Abai, eh? Denak ikustezaten gainera, postariak berakera irakurdezan. <risa> ah. <risa> eta postalean, bitz besterik ez. Beste dena soberan dela korrelakoetan, eh? maite zaitut, Eta sinaduraren tokian, muxu bat gorriz margotutako Espainiak utzitako muxua mm. Jaso duzu erkaitz? Nondi dator postala? Erreakzionatu, eh? Ah, <laughs> Ez, eh? bueno, no zona. Nondi dator postala, maider? Ez da ki, topor lekuren batetik. Lekua garantitxua da. Ah, Abai. Abai. Venido requesti su valia divide. Arkaits sokor maso bazarasu, eh. Ahí dembora irabasteko. Sokor maso bazai, leor